Adab bagi orang yang berkorban ya? Peserta korban yang namanya disebut kita kena Maka orang tu kena ada adab dan perkara sunat yang dia kena buat Bila masuk saya 10 zulhijjah, Hijjah Maknanya Maghrib hari Selasa tu Masuk 10 Zul Hijjah ya, raya, -raya lah. Seseorang yang berazam nak lakukan korban Sunat baginya tidak menghilangkan bulu seperti rambut, janggut, misai dan lain-lain Sunat tidak tak cukur, tak potong, tak gunting Yang berkomban, ha, berkomban. Mana kalau dia nak, nak, nak cukur, nak gunting ya. Sebelum, sekarang boleh? Sebelum masuk 10 Zulhijjah ha? Kalau nak gunting misai ke Dia nak gunting rambut ke nak gunting bulu hari-hari ke -hari, tak kira lah ya, buat ever bulu yang ada pada badan dia maknanya dia kena hilangkan sebelum 10 sun hijah kalau nak hilangkan juga selepas penyembelihan boleh dah sembelih baru cukup, baru gunting hilangkan bulu, bulu Ya, sebab itu dia kena jaga <coughs> supaya kedua-duanya semua itu adalah baik Ya, itu sunnah Kenapa Ng macam tu pula? Sunat. Itu sunat Sunat ya. Sebagaimana yang Nabi, Nabi buat lah ya. ha, Nabi buat macam tu Nabi kata dalam hadis ya, Rasulullah SAW sampai Bila kamu melihat anak bulan ul-Hijjah Dan kamu Ada yang hendak melakukan ibadat korban Maka janganlah dia Membuang bulu dan kukunya Kuku pun sama Tak berbuang, kuku Ya? Kuku ko ko boleh buat sekarang ni nak buang-buang hmm. tapi dah masuk 10 lejah tak boleh. yang kedua orang yang berkorban sunat menyembelihnya sendiri kalau dia nak sembelih sendiri dia bersilakan tuah punya lembu jika tidak dapat buat demikian kerana uzur dan sebagainya maka hendaklah dia menyaksikan penyembelihan tersebut ha kalau tengoklah kena datang tengok penyembelian maknanya sebenarnya bukan sebenarnya bukan sangat tengok tolong sekali jangan tengok saja ya. sebab itu apa yang lebih berharga dalam muti kata korban ini ialah orang Islam bersatu padu dalam berkotoroyong ya. itu dia sebenarnya kita kena buat macam ni Maknanya apa saja kena, kena buka teroyong Tolong bantu lantuk Itu yang mahal lah sebenarnya ha, Itu paling mahal sekali lantuk Kalau makan saja ini bukan kerja mahal Datang makan je lah Atau kau tengok tak boleh lah, itu lah. Ha, kena, kena datang lantuk dan sama-sama Sama-sama mencari pahala darah. Ya. Kalau kalau kita tengok kita dapat bala, tengok dapat pahala tengok ialah. Ya, tengok, tengok... tengok dalam. Banyaknya darah. Darah. Darah. Darah. darah itu ialah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercakap pada anak dia Fatimah. Apa ha. kita tengok orang sudia. Dia kata wahai Fatimah bangun. Pergi tempat penyembelihan korban untuk menyaksikan sendiri kerana dengan kita darahnya. Yang pertama akan diampunkan dosa kamu Yang terdahulu ha. Itu hebat bagi orang yang Menyaksikan kepala ke Nabi Suruh Fatimah pergi barang-barang Pergi tengok Di Semelih atas nama fatimah Dengan jatuhnya darah Yang pertama itu sembelih itu Dosa itu diampungkan Allah Ta'ala hmm. Adab yang ketiga sunat dari pemerintah Atau pemimpin orang Islam Menggunakan wang Baitulman Untuk melakukan ibadat korban Bagi pihak rakyat Islam Malaupun pemimpin Dia boleh ambil duit Baitulman Dengan Pahala korban itu Untuk rakyat Islam Untuk rakyat Islam Dari Baitulman, duit zakat lah mana tu Duit zakat, boleh Pemimpin nak ambil Boleh lembu Bagi ke surah korahat Bagi contoh. Jadi persoalan yang lembu yang dua ekor, boleh ke tidak letak nama orang? Letak nama siapa-siapa? Mana rekod ada 14 orang pak oleh pihak Sedangkan lembu tu bukan milik dia. Buk, dia tak bayar sesatu sen pun. Dapat free itu tu. Apa dia boleh? dia. Maknanya lembu itu, dua ekor, tidak boleh letak nama siapa-siapa Tak boleh letak sebab lembu itu datang dari pendek baik Kecuali kalau orang yang bagi itu Orang yang bagi itu Dah tentulah nama ni, nama yang tertentu ni tuarlah. Itu tak apa, itu dah jadi milik orang tu sebab dia sebahakan milik, pindah milik dan pindah milik pun oh tidak Cuma pindah bagi untuk rakyat Makna nama tu dia kena Kena di Nama-nama tu perlu Dipersetujui oleh orang yang bagi Menyerahkan tu Barulah jadi hak milik dia Satu bahagian satu, Tujuh bahagian Empat belas bahagian kat situ Jadi empat belas nama tu dia Dapat free kat dia yeah. kan Empat belas bahagian Maksudnya tak ada satu sin pun daripada Daripada wang, daripada kerijik Daripada apa? Daripada dia sendiri Itu bukan Belanja daripada dia, yang sepatutnya apa yang Dikeluarkan itu adalah daripada Titik peluh dia sendiri Harta dia sendiri, dia korban Dapat nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia Dia banyak nikmat dia keluarkan Untuk korban Itu asalnya Tapi Bila saya dapat free, tidak ada Pertalian dia antara orang yang bagi dengan orang terima Macam mana? ni buat pun kita nak bagi benda tu nak, nak korban pada contoh kepada mak kita contoh. Kan? Tapi mak tak tahu boleh kampung. Tak boleh. Mana dia tahu? Kena bagi tahu. Beri dia terima. Ya, boleh tak apa. Eloklah elok. Lah, Okey. Elok. Okay. Ni dia tak tahu. Dan orang yang bagi pun tak tahu. Orang, -orang yang, tak. yang yang dapat tu tahulah. Tapi bukan hak dia, bukan hak milik dia. Dan dua ekor tu memang semuanya sekali. Kalau begitu keadaannya, semua sekali kena kena kena diagihkan dengan korban Semua sekali Sebab so, datang, datang duit-duit baik tumal Ataupun kalau duit dia sendiri pun Dia kena tentukan siapa dia orang tu Dia setuju, dia bagi Dan akhirnya benda tu, bahagian dia jadi milik orang tu Sekarang tak tahu milik siapa, sekarang tu milik rakyat Dia kata, kita dah semua. melakukan ibadah korban bagi pihak rakyat Islam Maknanya Daging korban itu Semua diagihkan Maknanya orang, Walaupun Dia ada pada tak boleh ambil Satu ke daripada Dia ambil, ya? Semua agih ya? Agih semua Kalau tak nama pun Kalau tak nama pun Tidak jadi pahala dia Sebab bukan hatinya, dia Bukan milik dia so, Apa yang nak tanya tu? Yang orang macam Memang duit banyak Yang tahu boleh buka, Tak pakai duit orang pun Dia bagi orang tu orang dia tak nah, Tapi orang tahu kan Ha, ha, ah, tak, okay lah. lah. tak, tak, tak apa tahu. Tak apa Sebab dia tahu itu jadi hak milik dia Macam saya Kaya, Contohlah, bagi Nurazlan nah. Lan pergi gaji tahun ni saya bagi duit Setuju, setuju, elok sangat ustaz Dia tahu, jadi duit tu jadi milik Lan eh? Jadi hak milik dia, okay, dia Haa, jadi dia tahu Bukan milik dia, dapat tu hak milik dia Jadi milik dia, tukar milik Macam saya bagi lembu Contoh, saya bagi lembuk Bagi pada Surau, contoh lah kan? ha, let, Tolong cari nama lah ha. Saya setujulah nama tu apa-apa, letak lah Itu sampai? Eh? Okey, apa Kalau tak ada hitam putih ni itu ataupun tak ada cakap macam tu, susah Semua tak jelas, tuan Haa, semua tak jelas, tak boleh lah ha, kita tak boleh Benda yang harap, tak, tak, tak boleh Benda yang beri ke Menteri Besar, beri, eh? hmm. beri ke Menteri Besar ke, duit Melayu ke, duit Kajian ada tuan ya kalau duit je yang jelas tak apa jelas daripada mana datangnya Dan masalah sekarang ni benda yang daripada sumber haram ha, buat benda ibadat tak bolehlah apa sekalipun ibadat sekalipun tak mengaji ke apa tak kiralah apa ni ibadat sekalipun yang datang daripada sumber haram tak boleh ya lah. yang dah meninggal kalau dia tak wasiat tak boleh korban mengatakan duit daripada sumber haram tak boleh buat ibadatlah dan kita kata ibadah. sedekah hmm. lagi ya. Apa tadi? Tadi yang tadi tu. Ha? Ha betul lah. Ha duit judi ha, sebab itu dia bab tadi yang apa tadi yang orang mati ya. Orang mati kalau dia tak tidak wasiat atau dia pun tidak boleh korbankan pahala itu tak boleh. Pada orang mati Kecuali setelah diwasiatkan Orang hidup bersama Orang hidup pun kena beritahu, tahu hmm, Kena beritahu. tahu, boleh tahu dalam, hmm. tak, boleh. tak boleh Saya dah baca dulu dalam kitab Murni Muhtaj Dia kata Tidak boleh ha. Kalau dia tidak wasiat pahala, anak nak buat juga dekat, ya? tidak jadi tidak dari pahala korban. Dekat, lah. Jadi pahala sedekah biasa. Pahala sedekah sampai mati juga tapi pahala sedekahlah bukan pahala korban. Hmm. Ha, haji, Upah Haji, boleh. Itu banyak ombat tu korban ramai. Nah, sebab dalam, dalam kitab Mufti Muhtaj. Mufti Muhtaj ni kitab Syafi'i. Kitab Syafi'i dalam kitab mazhab lain, wallahu alam. Siapa tahu. Dalam mazhab Syafi'i kata macam tu. Boleh. Tak boleh. La yudahi ani lghairi bi izni bi ghairi izni. Tidak boleh. Korbankan untuk orang lain tanpa kebenarannya itu pun tak boleh Orang mati, orang hidup tak boleh. Kalau dia orang mati. Wala an Tak boleh korbankan orang yang dah mati. Illa yusiha sekiranya dia tidak berwasiat. Maknanya kalau dia berwasiat kena buatlah. Kalau dia ya. dah dia dah buat dah. tak buat Nak buat lagi dengan wasiat sekali tak apa, buatlah. Ah, dia pun tak beritahu pun sekali kedua kali kan. Ha. Ah. Ah. Maknanya ah, buatlah. Kan tapi kalau dia beritahu sekali tolonglah. Ah. Tak payah la tu. Anak kena fikir tentang jawablah kan. anak kena fikir tentang jawab tu. Tak payah la dari. Fa in ausa biha kata dalam dalam kitab Mu'minin Muhtas tu. Kalau dia wasiatkan harus boleh. Tetapi yang jenis macam ini, kalau dia wasiatkan, kua gigu atas adoku bijami ini alafukoroh, dia kena daging tu kena bagi semua sekali. <coughs> ya jenis wasiat. <coughs> ya jenis, ya jenis wasiat. Daging itu kena bagi semua kepada fakir miskin dan kepada orang miskin tak boleh uh, yang tadi yang, yang wali salih orang yang yang pun yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang tolong korban kan tak boleh ambil sebagai daging orang lain pun tak boleh orang kaya pun tak boleh makan yeah. kecuali kalau ada izin daripada si mati tu film orang mati kata oh apa dia kata kalau dah korban okey bagilah pada orang miskin kalau dia kata tolong korbankan untuk saya bila saya dah mati maknanya kalau ada tak, tak kata agihkan maknanya daging itu memang kena bagi semua kepada fakir miskin ambil. Nah, boleh ambil boleh ambil lawasiat nah, kalau di wasiat lima perkara yang disunatkan jika kita ke menyembelih ya sembelih kena baca bismillah Allahu akbar bukan bismillahirrahmanirrahim sebelah rahman rahim. Ya. Yang adalah di bismillah hayya salah. Salah. jadi baki gaya betul. Tak, salah. <tik> Ta -sa -sa Ta -ha. Cuma salah <tik> dari segi <Mana> <tik> Salah dari segi etika. Penyia nilah ha. Allah <tik> Kena bismillah Allahu Kemudian berselawat kata Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Ha. Wastiqbalu kiblah. Kena menghadap ke Lambung kiri binatang menghadap Qiblah Tolah lambung kiri. lambung kiri. Di sini. Di baringkan sebelah kiri. sebelum. Berniat bertakbir, wat takbiru qabla tasmiyah takbir sebelum baca Bismillah Allah akbar Al ataupun selepas uh, selepas daripada takbir daripada, daripada sembelih takbir kemudian kena berdoa berdoa ketika mana sebelum sebelum sembelih ataupun selepas sembelih Allahumma hazihi minka wa ilaika doa Allahumma hazihi minka wa ilaika Mudah ya. Berapa kataan? Empat patah perkataan ya. Allahumma, Allahumma Hazihi minka Wa ilaika hmm. Empat patah perkataan Allahumma, Allahumma Ya Allah ya Tuhan Hazihi minka Wa ilaika Sudah Doa ya.